Пловдив днес е домакин на симпозиум за съвременната роля на паметниците от социализма. Артистите Катерина Свобода и Камен Стоянов събират в Пловдив различни гледни точки, насочени към монументалното наследство на социализма. Добър ден, казвам на Камен Стоянов сега. Добър ден. Да го представя накратко, Камен Стояно живее и работи в Виена и София. Дипломирал се в специалност живопис от Националната художествена академия в София и в специалност визуални изкуства и културология от Академията за изящни изкуства в Виена. Негови филми, видеоработи, акции, инсталации са представени на редица изложби, фестивали и биеналета по целия свят. Камен, много ми е приятно да си приказвам с вас сега в ефира на Хоризон до обед. Защо Решихте да. да обърнете внимание на а, Альоша, на този специфичен монумент. А, играете да. си много и с думите, вместо прожекция, от думичката прожекция отпада пъту става рожекция, вместо документалност става демонументалност. Изобщо, защо ви занимава Альоша и какво искате да се случи в а, рамките на тази дискусия, която организирате днес в Пловдив? Да, добър ден, още веднъж благодаря за интереса. А, искам да кажа, че целият симпозиум е в рамките на културната столица Плозия 2019 -та. и по-точно част от програмата Data Air, която започна още при една година, на която бяхме селектирани като резиденции, като творческа резиденция, при в Плодив и тогава, за родистичност идеята да работим с Леша, а, всичко това се базира на едно лично преживяване, аз често съм бил в Ползив като, като художник, като автор, участие за изложби, но миналата година по това време за първи път се качих на хълма на Льоша, на Бонарджика. И тогава това преживяване, това, прежи това мое първо качване беше повод да направя целият проект, като същинската част на проекта е късометражен филм, който работим с Катерина Свобода което заснехме преди около един месец. Та историята в този филм е базирана на преживяването, което... Да, което ми се случи преди една година. Там срещнахме една група млади туристи, които носиха цветя на пана Влязохме в разговор с тях. Оказва се, че това са туристи от Русия. И така се зароди идеята. След За това да проучваме и колкото повече проучваме, толкова по-интересни истории излизаха на Ябе, които много малко хора знаят в Плозиса в България пък съвсем не ги знаят, а, като, например, песента за Алша, която е написана в 1962 година, и която е била като неосителен хим на Плози, всеки един един радиоплози започва също, с тази песен, но днес тя е абсолютно забравена и е непозната. Та, в тази песен, а, композитора на Колмоновски, е известен съветски композитор, се пее между другото. И за това, как преди е лъжът поднасят светя на момичета, сега момичета му поднасят светя. Тази песня става много популярна в целия Съветски съюз и с това паметника става популярен. Другият интересен факт, който открихме е, че има визуален прототип на, на скуптурата, който се казва Алексей Иванович Корлатов, който е бил в Плоди Плодица една година служил, и негова фотография остава и попада е, като първообраз при направата на паметника. Този човек е. 82 година чек стига в Плодив има с него в снимка паметника на Плодив. Хор на Плодив му изпява тази песен. Виждате, има доста богата история, която абсолютно е забравена е и непозната. Значи, в нашия филм едната част е тази песен, а другата основната част е песен, която ние написахме с помощта на композиторката Маргарита Спасова. И в тази песен разказва, тя е анти-поп 62 година, музикален и текстови и разказва друга гледна точка, друга история. Историята на Скорлатов, историята на паметника, историята какво се е случило а, с наплитането на червената армия. И така, да, това е най-общо казано. Сега филма ви се казва «Алёша и котката». А последното нещо, което човек си представя е котка. По-скоро политици, да. които спорят какво да се прави с наследството на соца, да. защото а, няма какво да се лъжем. Част от избирателите си го искат наследството на соца, а друга да. а, имат основания да, да се тревожат. А, включително да. има разминаване върху, по въпроса за това какво е направила червената армия в България. Да. Така че влизате в една изключително гореща територия. Да. Защо Можем котка? Така, какво, значит, какво прави тази субързален котка субързален там? Котка върху горещ не, ламаринен да. покрив ли е алюзията, която ами търси? Котката е един образ, в който също, значи както Лешата, така също визуално, То, на, на този хъм, като по спло, се, виждаме, това е била идеята, да бъде знак фигура в Плозив, да се отличава, затова е и Брана е мондолитна. Една фигура е имала идеи да бъде в повече на 300 на СССР. София е група от фигури на е една единствена фигура, един вид като паметник на свободата в Нью Йорк, той трябва да се вижда от всякъде, трябва да се разпознава. Котката, котката това е един друг такъв съберателен образ в Плозив, един по такъв ориенталски, с който човек се сблъска, когато е в Плозив. И котката, всъщност, тя, е в, ли, тя е в, в, в, в нашия филм. В една фотография, там се случва една двойна експозиция и накрая има една двойна експозиция, на която котката и лъж се срещат върху фотохартията. Затова нали тая котка. Mm -hmm. а, този е съвсем такъв а, събирателен образ. Но а, относно, просто да изясня нашата позиция каква е, за това се е този симпозиум, е познаването и изкарването на, на всякакви възможни гледни точки и истории по крепоментите, покрай ролята на Червената армия, покрай всички неща. Uh, както е известно, когато червената армия в България не се борят, uh, няма да се против, не се водят военни действия, uh, но всички тези факти, uh, всичката тази история не е видна от паметници, които са построени. Ясно, че те са построени uh, в идеологи идеологическо време, но те не са променени до ден днешен. Значи нашата гледна точка е не дали зато дискусиите се водят да махнем паметника или да не го махнем паметника, а не по-скоро па тези паметници те са факт, някои тях имат много добри пластични качества, други по-малко, но това не е важно, те са факт и могат да бъдат а, основа да, се, да, да, се, да, се, да имаме повече познание за всички тези процеси. Но и, а, Тоест за... да бъде контекстуализирано дори и в близост на паметника. Например, под паметника на Лёша има една сладкарната, която е абсолютно изоставена. Това би било много и такъв интересен информационен център, защото в момента, в който Хората се качат дори туристи от Пловдив или Пловдивчани, но паметника не е променена от момента, в който е построен. Имаме само един несъмна който казва Славата на неповидимата съветска армия, освободителка, и това е всичко. Значи Хората трябва да търсят с телефоните, да съберат някаква информация, а това би било един повод да може да се разкаже по-голямата част, от... да, по част от историята, а не само тази красива нали, приказка. А, да, която може да бъде и, и, и измамна. Ако говорим за идеологически конструкти, те се сменят също така, но а, това означава ли, че призовавате към а, информация? пълнота на информацията, събиране на всички разкази, тези, които върват с прослава и възхищение, до тези, които върват с страх и наистина предупреждение за това, какви са били унези времена. Защото аз и мисля, че... Историите и разказите могат да бъдат най-разнообразни. От спомена за деца които, и ученици, които бяха отвеждани под строи, за да отдават чест в случая с да. съветските паметници, на практика чест към други държави, държава, до да. разказите за това как тънат в забрава, нещо, което вие... Казвате, че, че го виждате и по руините, в които се намират част от тези паметници. Въпросът ми към вас е дали способността да се шегуваме с наследството от отминали идеологии е знак, че тези времена на монолитна здрава ръка, на монолитни тоталитарни държави няма да се повторят, защото... Имаме реално отношение, имаме достатъчно информация и можем да се усмихнем. Абе, имаме достатъчно информация, но къде е тази информация? Тоест, ако я например, имаме, не имах, не имах, аз, е гарантия. Аз съм бил свидетел, защото под този кюм се качвах на хума, на бълнардичка на който е пометка на Алёша, и съм слушал и съм бил свидетел, когато бъл, родители с малки деца там и когато децата задават въпрос на, на бащата или на майката, засигурат за този паметник, за историята и, и не получават отговор или получават някакъв абсолютно иззамислен отговор, който няма абсолютно нищо общо с действителността. Просто този отговор са че кореспондира с това, което е видимо. А това, което е видимо е, е, е идеологизиран паметник. Просто нищо повече не е видимо. Поред мен е шегата Художествената шегата бяха такива популярни проекти в началото на 90-те години, а, не е решение. А, познанието, информацията е според мен е по-добро решение и това, всъщност, патология, познание информация е метод, чрез който може да бъдат бъдагизирани тези, тези паметници, тези фигури, тези разкази. И Дей така да придобият смисъл да. Де, конкретни... де, де, де а, митологизирани, митологизирани, казвате. Да. А, и стигаме до тази особена думичка. Де монументализирани. Защото а, цялата идея на симпозиума, виждам, че се върти и фокусира се около думата нестабилност на монументите. Да. А, но no нонумент, не монумент, да. а нонумент. No Монументът да. представа да бъде толкова стабилен и а, едноизмерен. И затова се питам дали тази нестабилност на паметниците и на монументите ни прави по-свободни, по-малко козируващи хора, които отстояват своята автономност, а не се навеждат, не се приспособяват. Има ли го и това като идея? Има го, особено когато вземе отношение към тези процеси. Да, тези нон-умент нон в момента е заглавие на една изложба, която е в Габрово в музея за комерсиатирата. Там директор е, е Маргарета Дорска и тя днес ще говоря 3 часа за тази изложба. самия факт случването на такива проекти на тази изложба е, е показател че това, това е важна тема и с този музей се занимават с тази тема. И това е нали, начин по който трябва да се работи. Там е имало група в Хепленинг на, на, на, на конкретна запамятника на Бъзлъжа. Да. Значи това са начините да се ангажира публикато с тези процеси. Да има някакво отношение. А. Осигурен ли е достъп за всички, които ще имат интерес по темата? Свободно ли могат да дойдат на тази да. дискусия в склад днес? Всичко е свободно. И в 7 часа имаме същи проекти в uh, Кино Лъки, които също е са ход, свободен. Там ще... Там ще има видеоселекция на, на работи на артисти от Германия, която е онлайн платформа, а, пак филмови видеотворби на, на критически поглед и перформативен поглед към а, монументи от изминания период. Като виждате не е само гледната точка от България, ми е гледната точка от Германия, също имаме една гостник от, от Харватска. Със сигурност ще е интересно. И пак да кажа вашият филм а, на Камен Стоянов и на Катерина Свобода, Альоша и котката а, е от 16 часа. Всичко започва в а, склад на улица Екзархиосиф 16 в Пловдив, в рамките на Европейска столица на културата. От 15 часа. Още веднъж благодаря на Камен Стоянов, български визуален артист, един от инициаторите и участник в Международния симпозиум, о заглавен. Нестабилни монументи.